perquè som més veus, més mirades i pensaments. Fes la volta al dia amb 80 mons. 11 minuts per arribar a les 10, dèiem encara una darrera proposta que mos arriba des de l'associació Dones en Xarxa. han parlat aquí en altres ocasions i ara ho tornam a fer perquè ja arriba una nova edició del festival de vídeo realitzat per dones, Femític, que en guanya més, presenta moltes novetats. A finals d'aquesta setmana serà quan comenci el concurs per presentar aquests vídeos, un concurs del que nosaltres en volem conèixer més detalls amb la gerent de Dones en Xarxa i responsable de Femític, Carme Sánchez Martín, què tal? Bon vespre. Hola, bon vespre. Què té d'especial aquest concurs que, que organitzeu des de Dones en xarxa? Doncs en aquesta tercera edició doncs, no només serà per vídeo, sinó que també inclourem la fotografia. Vull dir mm -hmm. que això esperem que llavors doncs, ompli més, doncs, a, i hi més dones que hi puguin participar. Eh? Per una altra banda, a més a més, doncs, sempre teníem doncs, una categoria que era dones i tecnologies de la informació i la comunicació, mm -hmm. i aquest any també doncs, hi inclourem també l'àmbit eh, laboral, perquè com també és un àmbit en el que hi ha moltes desigualtats, doncs, hem pensat interessant incloure l. O sigui, que totes aquelles, o aquells, no sé si també hi poden participar ells... No, a... en principi no... <laughs> només per dones que disquen tot el territori espanyol a partir de 16 anys. Uh -huh. O sigui que totes aquelles que vulguin uh -huh. participar ho poden fer presentant fotografies, presentant vídeos que tinguin a veure o que expliquin una història um, uh -huh. de dones, tecnologia i món laboral. Això mateix, o tecnologia o molt laboral, o les dues coses. El que que sí que s'hauran d'incloure dintre d'una de les dues categories, eh? perquè diríem que també s'han doncs, augmentat els premis, ja hi haurà més premis, i clar, també tenim una categoria vídeo i tecnologies, una categoria vídeo i amb il·laboral, llavors categoria fotografia i tecnologies, i categoria fotografia i amb il·laboral. És a dir, que seran quatre tipus de premis. Per tant, s'amplien no, d'alguna manera. I en quin criteri, que és allò que, que s'apercegueix mm -hmm. i que s'apremiarà? Doncs, eh, sobretot, eh, a veure, primer és important que nosaltres assaltem moltíssim que hi ha unes votacions populars, però que sempre destaquem és que ha d'incloure doncs, els temes d'igualtat, els temes d'esperonar dones doncs, que participin en la xarxa, eh, diríem que serien doncs, el tema d'igualtat i la participació de les dones tant en l'àmbit laboral com en la, xarxa, en la xarxa en general doncs els temes referents i després a partir d'aquí un cop doncs, les persones hagin votat a l'etapa de la votació popular després doncs, el jurat decidirà doncs, eh, quins són els vídeos eh, guanyadors? Sempre, doncs, eh, tenint en compte, tot doncs, això, la perspectiva de gènere, val i també, doncs, evidentment, eh, el jurat i en persones de l'àmbit TIC audiovisual, doncs, també per tenir en compte la qualitat. D'acord? En aquest any, també doncs valorarem valorarà prioritàriament les fotografies i els vídeos seleccionats per la votació popular, però també el jurat pot tenir la potestà de revisar tot el material i decidir en conseqüència. És a dir, queda una mica més obert que, que els altres anys. Per tant, obert, com dèiem, a partir de ja, no? Perquè adem, serà aquesta setmana quan se presenti i fins sí. quan? Doncs es presenta aquest dijous. Llavors, a partir del divendres... Doncs, eh, ja poden començar a enviar-nos ja les fotografies, els vídeos, i després, doncs, eh, ben bé, fins, al, fins a finals de, de setembre, fins al 30 de setembre. Llavors, el mes d'octubre seran les votacions populars i doncs eh, la reunió del jurat serà primers de novembre i a mitjans de novembre doncs, ja tindrem el lliurament de, dels premis. Mm -hmm. I quina acollida té aquest uh, festival o aquest concurs que cada vegada es va ampliant més i va corrent més per les xarxes? Doncs mira, el primer any, l'edició de 2009, vam tenir 120 vídeos presentats mm -hmm. i vam tenir doncs, unes 26.000 visites a la web pròpia de Femític. I l'any passat, tot i que vam tenir menys vídeos presentats, van ser 64, i en canvi vam arribar a les 97.000 visites a la web pròpia. És dir, que va ser una d'aquelles coses que us van ser menys vídeos, però en canvi hi van haver-hi moltes més visites. Vull dir que això també, superem que aquest any l'Obriron Fotografia doncs, eh, hi puguin participar encara més dones. I quin és el perfil d'aquestes dones que fins ara han participat? Doncs hi ha, tot. hi ha de tot. Hi ha gent jove, hi ha dones joves, però també hi ha dones grans, perquè des de dones en xarxa, com un dels nostres objectius és, és eh, doncs la pedagogia, perquè moltes dones doncs, comencin a introduir-se dintre de... De la, de la xarxa i comencin a tenir blogs i estar dintre de les xarxes socials, doncs eh, hi ha moltes dones també grans que s'hi apunten a aquest tipus de, de tallers i llavors s'animen doncs, eh, moltíssim i acaben doncs, presentant també el seu vídeo i ara n'hi ha grups molt animats també a presentar fotografies. Carme, les dones que n'estiguin interessades, on poden trobar tota aquesta informació per tenir això tots els períodes i com s'ha de fer tot? doncs a, a la web de FEMITIC ho tenim tot penjat, que és www.femitic.cat. I ja ho saben, una manera com dèiem de veure allò que interessa i preocupa les dones, veure a través d'aquests audiovisuals, també a través d'aquestes fotografies, i un concurs del qual nosaltres aquí n'hem parlat i n'estarem pendents també d'aquesta edició. Carme Sánchez Martí, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, adéu, adéu a més.